P3, Sveriges Radio. Jag vill berätta om en självupplevd händelse- som utspelade sig för några år sedan på en utlandssemester. Jag kan fortfarande inte förklara vad som hände- men jag minns det hela som om det var igår. Jag och min familj var utomlands för några år sedan- vår familj består av mig, min man och våra två söner. Ludvig, då åtta år gammal, och William, då fyra år gammal. Vi hade bokat en all-inclusive resa till Turkiet med allt vad det innebär. Pool, sol, strand, snorkling och lata dagar i värmen. Vi åkte dit med två andra familjer med barn i samma åldrar, så det var barnklubb, billig shopping och god mat i en salig röra. Både barnen och vi vuxna njöt i fulla drag. Hotellet vi bodde på var ett typiskt charterhotell med små rum, en nästintill obefintlig balkong och ett ganska stort badrum. Våra rum, alltså våra tre familjers rum, låg bredvid varandra på nedre botten. Vi hade bokat det så för att ha närheten till varandra och för att barnen inte skulle behöva springa i trapporna eller åka hiss för att hitta varandra om de ville leka. Rummen bestod av en typisk hotellhall med en garderob till höger. Till vänster låg badrummet och när man kom in i själva rummet en dubbelsäng till vänster. Ett hotellskrivbord till höger, en tv, en liten sittgrupp med en soffa och två stolar längst in till vänster och en våningssäng längst in till höger. Tanken var att barnen skulle sova i våningssängen och att jag och min man skulle sova i dubbelsängen men så blev det inte riktigt. Vår yngsta son William har alltid haft svårt för att sova ensam. Han blir orolig och kommer inte till ro på den här resan sov han mellan mig och min man i dubbelsängen. Jag älskar att ha min lilla pojke nära mig i sängen. Det gör mig lugn på något sätt. Han ligger ju helt still och andas stillsamt bara han får vara nära. Badrummet vi hade var ganska stort, men ett typiskt charterbadrum. Ett stort badkar med dusch, en toalett och två handfat i marmor och en jättestor spegel. Eftersom barnen var ganska små valde vi alltid att ha badrumslampan tänd, även på natten, ifall något av barnen skulle behöva gå på toaletten. En av kvällarna var vi på en sån där typisk chartershow, ni vet, där personalen har ett framträdande och sjunger, dansar och späxar. Barnen hade jätteroligt och vi föräldrar satt och tittade på medan barnen dansade framför scenen till tonen av kända covers som ekade ut över hotellkomplexet kvällen blev ganska sen så barnen var trötta men väldigt nöjda med kvällen vi gick tillbaka till rummet och gjorde oss i ordning för natten men när jag och min man skulle gå och lägga oss så hittade vi redan båda våra barn sovande utmattade i vår dubbelsäng vilket resulterade i att jag klämde mig ner mellan våra två sovande söner och min man gick och la sig i våningssängen jag somnade nästan direkt lugn och trygg med en son på vardera sida Just den här kvällen hade vi inte tänt lampan i badrummet. Varför vet jag inte? Om det var för att vi kanske helt enkelt inte tänkte på det när båda barnen redan sov, när vi föräldrar gick och la oss, eller om vi bara glömde det. Hur som helst så var det helt släkt inom hos oss denna natt. När vi sovit några timmar vaknade jag av att jag såg vår äldsta son Ludvig stå bredvid sängen. I samma ögonblick som jag såg honom så började han gå längs med dubbelsängens fot ända mot badrummet. Eftersom det inte var tänt i badrummet så tänkte jag att han inte skulle hitta till badrummet så jag satte mig upp i sängen och viskade Ludvig. Jag fick inget svar men samtidigt som han långsamt fortsatte att gå så tittade han på mig och så gick han vidare. Jag väntade på att få se lampan tändas i badrummet men det var fortsatt mörkt. Jag viskade ut igen i mörkret. Ludvig? Inget svar. Ingen lampa som tänds. Inget ljud från toaletten. Ingenting. För en sekund tänkte jag att han hade gått i sömnen och gått in i badrummet utan att veta vad han höll på med. Så jag tog av mig täcket och skulle precis gå upp ur sängen för att kolla till honom. När jag tittade ner på sidan och såg Ludvig. Fortfarande liggande bredvid mig i sängen i djup Vem det var som gick längs med sängen ut i hallen mot badrummet vet jag fortfarande inte. Det var ett barn, det är jag helt säker på. Det var bara inte vårt barn. Mm. Nej men jag, blir huvudlös. Så är död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och idag provar vi någonting annorlunda. I dagens avsnitt ska vi fokusera helt på de mer vardagliga, verklighetsnära lyssnarupplevelserna som jag ofta läser i min inkorg. Historierna som skickas in till creepypodden att sr.se som ni lyssnare skickar in och alltid är välkomna att fortsätta skicka in. De är ibland långa men de är ofta kortare och mer verklighetsnära. De vill jag idag sätta ljuset på. Så vi presenterar här med tio lyssnarhistorier upplästa av mig och Ludvig Josefsson utan avbrott. Vi läser varannan. Den första vi hörde hette Det var inte mitt barn, skriven av lyssnaren Therese. Och sätt er till detta ordentligt nu, för här kommer nio historier till. Andra historien. Busschauffören i Dalarna av Anonym. Jag jobbar som busschaufför på landsbygden i Dalarna. Ofta kör jag en linje från stan till en mindre ort, sen därifrån till en liten by i skogen. Eftersom det är ett så pass litet samhälle så är det sällan folk som åker med i bussen. En gång när jag började närma mig den lilla byn i skogen så började en kvinna i 60-årsåldern vinka åt mig efter vägen. Eftersom hon var i närheten av en busshållplats så stannade jag och hon skyndade sig in. Hon frågade vart jag skulle och om hon fick åka med. Jag svarade att självklart fick hon det om hon betalade för en biljett. Hon frågade mig hur mycket det kostade och jag sa 30 kronor. Hennes sätt var lite udda. Hon rörde sig lite ryckigt och pratade med väldigt blandade toner. Jag tänkte inte så mycket på det eftersom man träffar många olika människor i mitt jobb. Hon mumlade något om svårt med språket. Sen började hon räkna pengarna för biljetten med orden ett och ett, två och två, tre och tre. Sen gav hon mig tre tjugo lappar. Jag skrev ut en biljett och gav tillbaka de pengar som blev över. Hon satte sig längst fram i bussen och vi åkte vidare. Under resans gång pratade hon konstant men jag hörde sällan vad hon sa och det jag hörde hade jag väldigt svårt att förstå. Det var som om hon sa random ord bara och allt blandades med samma mening om och om flera gånger. Jätteroligt, roligt, roligt, roligt. Hon verkade långa stunder förvirrad och gick från att upprepa sin mening med några minuters mellanrum i en tillgjord glad ton till att plötsligt prata med en helt annan, helt klar och tydlig röst. Då sa hon alldeles normala saker om till exempel vem som bodde i ett hus efter vägen. När vi kom till ett vägarbete sa hon Vad gör de på golvet? Och lite senare utbrast hon Titta vad som är på taket. Då det inte fanns ett hus så långt ögat nådde så antar jag att hon pratade om fåglarna som flög omkring på himlen. Denna kvinna gav mig en väldigt obehaglig känsla och jag kunde inte släppa den första tanke jag fick när hon hade klivit på bussen. Tanken om hur mycket hon påminnde om getmannen som jag hört talas om i podden. När vi kom fram till ett litet samhälle som var bussens slutstation klev hon inte av bussen med en gång utan ville åka med varvet runt innan jag skulle bege mig mot stan igen. Denna vända går runt en skola, en kyrkogård och ett villakvarter. När vi närmade oss kyrkogården hände det som gjorde mig mest obehagligt tillmods. Istället för att upprepa sin mening jätteroligt, roligt, roligt Roligt, som jag hört minst 20 gånger under de 30 minuter hon hade varit med så sa hon plötsligt Där ligger de döda och pekade på kyrkogården och fortsatte sedan med ett lågt mumlande Älskar, älskar, älskar Håret i nacken reste sig på mig och jag önskar att jag inte hade varit ensam i bussen med henne jag frågade med en aning darrande röst när hon skulle kliva av och fick ett kort «sen» till svar. När vi än en gång var vid sista hållplatsen innan jag skulle åka tillbaka till stan igen så steg hon av. Hon ställde sig bara en halv meter utanför främre dörren och stirrade på mig tills jag åkte därifrån. Jag har inte sett denna kvinna vare sig före eller efter detta och ingen av mina kollegor heller. Jag fick mig en rejäl funderare över vem eller kanske vad som åkte med mig den dagen. Tredje historien Tinder av Dennis Jag och min tjej gjorde slut för några månader sedan Vi hade varit tillsammans flera år När vi träffades fanns inga datingappar, Så när jag började känna mig redo att försöka hitta någon ny att få vara nära Så tänkte jag att jag skulle prova just detta En kväll installerade jag Tinder Började fixa med någon profil där jag skulle verka intressant och någon lite fin bild Och så började jag swipa efter ett tag dök en bild upp på en person. Den var svartvit och i vänstra hörnet syntes ett ljust ansikte med ett leende på läpparna. Snett bakom ansiktet lyste en skylt Exit. Jag swipade vänster. Precis när Nope dök upp så kraschade appen och jag blev kastad tillbaka till telefonens hemskärm. Jag tänkte att det var en bugg och glömde bort det. Nästa dag när jag vaknade så plockade jag upp Tinder igen och fortsatte swipa höger och vänster. Och så kom det där ansiktet upp igen. Jag kollade på det lite mer noggrant den här gången, men swipade vänster igen. Och appen kraschade. Vilken tillfällighet tänkte jag. Samma ansikte, samma bugg. ja. På kvällen den dagen innan jag skulle somna så fortsatte jag mitt swipande och där kom det igen. Jag swipade vänster direkt. Appen kraschade. Tre gånger på samma person. Det här är inte en slump, tänkte jag. Jag startade appen igen och direkt samma person. Jag tvekade men swipade till slut höger. Samma sekund som like dök upp så fick jag också veta att det var en matchning. Ett meddelande. Jag kollade. Hej. Jag blev lite nervös, tyckte att det gick lite väl fort, men det var ju kul att bli matchad med någon, så jag skrev hej tillbaka. Några sekunder gick hej. Sen dog telefonen. Jag tänkte, oj, var batteriet redan slut? Jag hade ju den inkopplad i laddaren, så det kunde väl inte vara. Men strunt samma. Jag beslutade mig för att det ändå var dags att sova. När jag startade mobilen nästa morgon hade jag fått en Snapchat som var från mig själv. Jag blev orolig och tänkte att någon kanske hade listat ut mitt lösenord och försökte skoja med mig. Men när jag öppnade appen så var jag fortfarande inloggad på kontot. Jag drog åt vänster och kollade, tryckte på ikonen och skärmen blev helt svart. Eller nästan helt svart. Det var något ljust i mitten av bilden som jag inte hann uppfatta innan snappen försvann. Nu började jag bli verkligt orolig. Vad var det för fel på min telefon? Jag öppnade Tinder. Ett nytt meddelande. Var tog du vägen? Det blev så mörkt. Jag skrev, vad menar du? Personen skrev, allt blev så mörkt. Jag blev rädd. Jag tänkte att jag hade nog med hjärnspöken som det var. Jag behövde inte någon som skrev konstiga saker till mig på Tinder. Så jag tog bort vår matchning. Var på mobilen dog. Jag startade upp den igen och såg att jag hade en ny snap. Den var från mig själv igen. Jag öppnade den och såg att den var tagen i mitt rum. Man kunde ana att det var mitt tak man såg. Som om bilden var tagen när skärmen låg mot nattduksbordet. Vad var det som hände? Jag åkte till jobbet och försökte förtränga dessa konstigheter. På kvällen när jag kom innanför min dörr fick jag ett sms. Okänt nummer. Välkommen hem. En kall kåre gick längs min ryggrad. Vad var det här? Just då fick jag ännu en snap från mig själv. Jag öppnade den och det var en bild från mobiltelefonen när den låg i min hand. Jag kände hur hjärtat rusade. Paniken som slog mig är den värsta jag någonsin upplevt. Vad den vad som hände med min telefon så måste det få ett stopp. Detta höll på att göra mig galen. Jag öppnade upp inställningarna, tryckte mig fram till fabriksåterställning, knappade in min PIN-kod och tryckte på OK. Jag vet inte vad som hände med min telefon. Men när jag återställde den så blev allt som vanligt. Jag vill såklart gärna avfärda allt som buggar. Men det var också lite för många tillfälligheter. Jag tänker nog inte använda Tinder på ett tag. Så mycket är säkert. Fjärde historien Varelser i snön av Kristina den här händelsen är sann och den upplevdes av mig för några år sedan. Det hände en vardag i februari 2013. Just den här dagen jobbade jag hemifrån och hade suttit i köket med min dator under förmiddagen och arbetat koncentrerat i några timmar. Jag var ensam hemma. Jag bor med min man i en tvåa i en förort strax norr om Stockholm. Lägenheten ligger på bottenvåningen och är avlång i sin utformning. I ena änden ligger köket och i den andra finns vardagsrum och sovrum. Jag hade alltså suttit i några timmar vid datorn i köket och kände att det var dags att sträcka på benen och tog mig därför upp från kökssoffan och tänkte att jag skulle gå in i vardagsrummet och titta ut på vår uteplats som vi har för att kolla hur mycket snö som kommit. Med Stockholms mått mätt var det otroligt mycket. Det var nog nästan två decimeter som kommit. När jag tänker efter så var det förmodligen på grund av denna snömängd som jag hade valt att arbeta hemifrån då pendeltågen som jag brukade åka med till jobbet i vanliga fall inte gick som de skulle en snö idag som den här. Jag gick fram till fönstret i vardagsrummet som vette mot vår uteplats och tittade ut för att beskåda snön. Det var en ganska vacker syn att se den orörda och nyfallna snön som låg på uteplatsens golv och på de saker som vi hade där ute. Det var utemöbler, en grill och lite annat som fått stå kvar över vintern. Jag tittade mot uteplatsens räcke där snön också låg så fint och så plötsligt nästan utan att jag själv han märka det, lyftes min blick mot en punkt som låg ungefär en meter utanför och framför uteplatsen. Där ute i snön, ungefär tre meter från där jag stod, såg jag något som jag aldrig sett förut eller ens har talats om. Det jag såg var två stycken sträckgubbar. Jag vet att det låter helt galet och vansinnigt, men det jag såg klart och tydligt var två figurer som såg ut som sträckgubbar, sådana som barn brukar rita. De var tvådimensionella, alltså de saknade djup och bestod av svarta, ganska smala streck. De gick på rad, den ena ungefär 10 cm framför den andra, och de smala benen pinnade på i hyfsat rask takt och de små sträckgubbearmarna pendlade längs deras sträckgubbekroppar. Deras huvuden var som två svarta prickar och jag bedömde att de var omkring 60 centimeter höga. Jag stod alldeles stilla och bara stirrade och fick kalla kårar över hela kroppen. Sträckgubbarna knatade på och snart försvann de ur mitt synfält. Jag tog mig snabbt in till vårt sovrum som ligger bredvid vardagsrummet för därifrån skulle jag ha möjlighet att se dem ytterligare några sekunder. Tyvärr fick jag inte syn på dem någonstans från sovrumsfönstret utan fick nöja mig med de cirka 15 sekunder som jag sett dem från vardagsrumsfönstret. Jag tog mod till mig och öppnade dörren till ytterplatsen för att undersöka om figuren hade lämnat några spår efter sig i den nyfallna snön. Jag såg inte ett enda spår eller någonting annat som tydde på att någon eller något varit där. Efteråt hade jag en stark känsla av obehag och olust och kunde inte släppa den märkliga synen på flera timmar. Vad var det jag hade sett och varför dök dessa märkliga varelser upp just utanför mitt fönster? När min man kom hem från jobbet på kvällen berättade jag för honom om vad jag varit med om och han var lika frågande som jag. Allt eftersom tiden gick slutade jag till slut att tänka på upplevelsen. Ett år senare ungefär kom jag återigen och tänka på det och fick rysningar av obehag. Varför det var så obehagligt att ens tänka på det här vet jag egentligen inte men jag gissar att det beror på att det jag såg liknade just tecknade streckgubbar, vilket ju inte hör till det vanligaste man ser- när man ser något som verkar övernaturligt. Då kom jag på att jag skulle försöka få fram- någon slags information om när jag sett- så jag satte mig och googla. Dock visste jag ju inte vad jag skulle skriva i sökrutan. Började med att skriva in ordet streckgubbar. Och det kom mest upp barnteckningar och annat som var irrelevant. Jag insåg då att jag istället borde söka på det engelska uttrycket för streckgubbar, nämligen black stick men. Jag gjorde det och då fick jag upp ett antal relevanta träffar. Blev nästan lite chockad då jag läste igenom några av sidorna som kom upp vid min sökning. Det finns fler som sett sådana där streckgubbar, både stora och små inomhus och utomhus och i alla observationer tycktes dessa varelser vara tvådimensionella och se ut att vara tecknade och inte alls passa in i vår tredimensionella värld Vad det är för figurer tycks ingen veta men det verkar vara ett lite nyare fenomen Säkert är flera av berättelserna som jag tog del av påhittade men axå spännande creepypasta. Den intresserade kan googla på Black Stick Man-fenomena för att läsa mer i ämnet. Min berättelse är hur som helst sann. Dock vet jag faktiskt inte om jag egentligen skulle velat ha sett det jag såg, för det fyllde mig som sagt med obehag. Och så undrar jag om figurerna såg mig också. För vad jag kunde se så verkade de inte ha några ögon. Femte historien. Erkännandet av anonym, numera före detta polis i Stockholm. Jag arbetar som kriminalpolis i Stockholm och har under mina år på Kungsholmen bevittnat både ett och annat kusligt. Man kanske kan tro att det mesta vi jobbar med kan falla under denna kategori men vissa saker stannar verkligen kvar hos en. Idag tänkte jag berätta om en telefontömning som vi gjorde för några år sedan. En telefontömning är precis vad det låter som. Man tar en misstänkt persons telefon och så tömmer man den på all information. Därefter kan man överlämna materialet till utredarna och analytikerna som får gå igenom det och plocka fram eventuella bevis som styrker eller talar emot de brott personen misstänks ha gjort sig skyldig till. Brottet i det här fallet var ett till synes simpelt inbrott. Ledningscentralen hade tagit emot ett larm klockan tre på natten från en upprörd kvinna i Stockholmsförorten Elvsjö Kvinnan påstod sig ha vaknat av att en lång och smal inbrottssjuv krupit runt på vardagsrumsgolvet i lägenheten. Man hade skickat ut några patruller som lyckades gripa den misstänkte. Han försökte gömma sig i träd i närområdet och hade garanterat kommit undan om det inte var att man hade med sig en spårssökhund som efter lite om och men lyckades nosa upp karn. De beslagtog tog de saker han bar med sig, men tyvärr lyckades man aldrig nosa upp några föremål som kunde kopplas till mannen och hans påstådda inbrott. Det enda han hade på sig var en gammal mobiltelefon. Telefonen skickades på tömning och det var i den vi hittade en anteckning som jag nu tänkte dela med mig av. Jag har inte redigerat anteckningen alls, den är precis som den säkrades från telefonen. Så här löd den. Upptäcks färd. Haninge, det vita huset längst det andra klustret från vänster, tredje huset från gatan. Man och kvinna, medelålders. Ett barn runt tre år. De vaknar runt sex, lämnar på dagis vid sju. Om mannen lämnar så åker han direkt till jobbet efter lämning. Hon jobbar ibland, fast inte varje dag. Brukar ofta gå hem efter lämning. Om mannen lämnar så åker han direkt till jobbet efter lämning- hon jobbar ibland, men inte varje dag Brukar ofta gå hem efter lämning och sitta vid datorn Universitetskurser på distans, kanske? Uppdatering 1 på anteckningen Två lås på dörren på baksidan av huset Altan, skymd Har fotat av låset Notis, bild 4667.jpg Inga nyfikna grannar som märkts Sov under altanen, tänker inte göra om det Uppdatering 2 Huset har tre plan, inte två som det såg ut utifrån Mannen och kvinnan sover en trappa upp Andra dörren till höger Barnet sover i rummet mitt emot. Dörren innan är en städskrubb OBS Städhinken skramlar och står löst Väckte nästan barnet Uppdatering 3 Mannen har varit sjuk i två dagar Hostar och går runt i huset Tittar på tv Förstår inte hur han inte har sett mig igen kan se det han ser på tvn genom reflektionen i vitrinskåpet bakom honom. Alltid något. Vill inte råka somna på dagtid när det är folk hemma. Får sova i kapp i natt. Uppdatering fyra. Barnet såg mig i natt. Jag stod i hennes rum och lyssnade på hennes små andetag när hon plötsligt vaknade. Måste ha drömt något. Ninnade vaggvisan som min mamma sjöng för mig för länge sedan. Hon somnade om. Det brukar de göra La mig under hennes säng Efter att hon somnat Behöver sova i kapp Uppdatering 5 Hon måste ha sagt någonting Till sina föräldrar Blev ett jäkla liv idag Lyckades smyga ut genom pannrummet Vänta några dagar Med att gå tillbaka in Åker tillbaka till Emma i Älvsjö Under tiden Hon sover i varje fall som en sten Saknar den där mjuka pelsen Längst in i hennes garderob Så slutade anteckningen. Den sista uppdateringen skrevs drygt 45 minuter innan den misstänkte greps. Utredningen visade att han hade bott hos Emma i Älvsjö under flera månader utan att hon hade upptäckt någonting mer än att det saknades lite mat ibland vilket hon då skyllde på sitt dåliga minne. Längst in i Emmas garderob där den misstänkte hade haft sin bas när Emma var hemma och vaken hittade man fler anteckningar men även teckningar. På teckningarna var Emma i olika situationer i sitt hem. Den mest mystiska teckningen föreställde Emma i badkaret i hennes badrum men det var vinkeln på teckningen som var det konstiga. Det verkade som att den som hade ritat av henne hade befunnit sig i ventilationsutrymmet i väggen högt upp nästan vid taket. Eftersökningar i lägenheten visade att det mycket riktigt fanns ett hål för ventilation just där men inte hur mannen hade kunnat ta sig in där. Den misstänkte blev dömd för inbrottet, men inte någonting mer än så. Man kunde aldrig styrka bortom rimlig tvivel att han faktiskt bott hem hos dessa personer. Paret med sitt barn i Haninge, som den misstänkte hade bott hos i minst fyra dagar, hittades dessutom aldrig. Man försökte följa den misstänktes kryptiska platsangivelser, men utan resultat. Han har med andra ord varit ute åter i det fria, nu under flera år och han har aldrig dykt upp i våra register eller våra häkten igen. Antingen har han ändrat sina vanor eller så har han helt enkelt blivit mer försiktig. Det är varken det första eller det sista fallet jag har sett där folk bor hemma hos andra människor utan husägarnas vetskap. Men det är det enda fallet jag känner till där den har skrivit vad som nästan kan liknas vid en dagbok. Vem vet hur många fler det finns där ute nu? som bor dolt hos någon just nu Sjätte historien Vem stod i mitt sovrum av Agnes Hej Jag heter Agnes och jag har en berättelse från ett par år tillbaka när jag bodde tillsammans med mitt ex i vår hemstad Vi bodde i en liten tvåa med tunna väggar och det var trångt att få plats två stycken han brukade ha sina kompisar över ibland på skräckspelskvällar där hon spelade allt från Resident Evil-spelen till sådana där indiespel som ingen känner till. Jag brukade sitta med ibland men vill inte spela själv då jag är en så sinnessjukt dålig förlorare och jag kan inte heller hantera en handkontroll. Men det var roligt att lyssna på fyra-fem vuxna män som satt och skrek som små barn och nästan kissade på sig av skräck när Slenderman kom ikapp dem när de letade papperslappar. En kväll var jag tvungen att gå och lägga mig tidigt då jag skulle upp till skolan morgonen därefter. Jag bar dem sänka lite på ljudanläggningen men det var långt ifrån så låg volym så att jag kunde somna i tid. Efter någon timme med otäck musik från vardagsrummet lyckades jag somna. Även om jag inte tyckte om att gå och lägga mig ensam när min sambo stannade uppe. Senare på natten vaknade jag till. Klockan var kanske två eller tre. Jag såg suddigt framför mig att min sambo stod framför mig bredvid sängen. Jag låg alltid närmast halldörren. Dörren var lite på glänt så jag tänkte att han precis måste ha skickat hem sina vänner. Vad sent det blev, sa jag till honom där han stod bredvid sängen. Jag såg inte mer än en skuggig figur i det mörka, nedsläckta rummet. Jag fick inget svar. Kom och lägg dig istället för att stå där, älskling. Insisterade jag. Fortfarande inget svar. Inte en rörelse. Jag skrattade till och drog i hans arm och gestikulerade att han skulle lägga sig på sin sida av sängen, alltså bakom min rygg. Han rörde sig inte mer än att han ryckte bort armen när jag släppte taget om den. Jag blev förvirrad och tänkte att han kanske var arg på mig men jag hade ju inte gjort någonting och det var ett bra tag sedan vi bråkade. Efter en stund sträckte jag ut armen bakom mig för att klappa på madrassen för att än en gång visa att han skulle gå och lägga sig där. Med suddig blick betraktade jag honom där han stod bredvid sängen. Så förde jag handen emot någonting bakom mig Och det var inte madrassen Det var min pojkvän som låg där Han sov bredvid mig Jag kan svära att mitt hjärta stannade en sekund Med blicken fortfarande fäst på figuren vid sängen Kände jag med handen på min sambo Som låg och sov tryckt med ryggen mot min rygg Jag ville gråta och väcka honom men var som förlamad. Jag var så jävla rädd. Vem stod bredvid sängen? Var det någon av hans vänner som skulle sova över men fått en psykos eller vad var det fråga om? Sakta vände jag mig om och kröp försiktigt över min sambo så att jag kunde sova på det lilla utrymme som var kvar av hans sida av sängen. Då kände jag mig tryggare. Men jag kunde inte sova mer den natten. Inget mer hände- men jag ville inte vända mig om för att se om figuren stod kvar. Skulle jag bli mördad eller något liknande så vill jag helst inte vara beredd. På morgonen frågade jag om någon av kompisarna hade sovit kvar på natten. Nej, alla åkte med i en bil. Jag vet inte riktigt vad som hände den där natten. Men det är fortfarande det otäckaste jag någonsin varit med om i hela mitt liv. Jag kommer aldrig att glömma den natten och jag kommer alltid att minnas allt i minsta detalj. Jag vet att det inte bara var en dröm. Jag drog verkligen i armen på den stående person eller varelse som stod bredvid sängen. Sjunde historien. De stela kvinnorna av Marcus i Kalmar. Det jag tänkte berätta om idag skakar mig fortfarande Även om det var nästan fem år sedan Det hela började med att jag skulle ta en vanlig kvällsrunda med min hund som fortfarande var valp Jag brukade alltid ta samma väg när jag skulle ut på kvällen Den fick mig att känna mig säker från alla läskiga och konstiga människor som var lite mer centralt om nätterna För den här vägen gick vi ut kanten av en liten skog Jag satte kopplet på hunden och gick väg mot skogen det var en varm sommarkväll och blåsten kändes knappt av, men kunde höras genom trädens löv. Innan man kom in på vägen som jag tänkte gå på var det en korsning där det alltid var bilar som åkte, även mitt på natten. Men nu var den helt tom. Inte en enda bil körde förbi mig och min hund. Konstigt, tänkte jag. Vi kom fram till stigen men tänkte inte gå speciellt långt om min valp inte orkade så mycket ännu. Plötsligt syntes en bil komma från andra sidan korsningen vilket var en lättnad eftersom jag då förstod att jag inte var ensam där. Bilen åkte förbi och körde in på en liten parkering som var intryckt i skogen. Jag hörde att bildörrarna öppnades och stängdes. Jag kunde nu höra att det var två kvinnor som kom ut ur bilen. Snabbt gick jag förbi och såg lite mer av hur kvinnorna såg ut. En av dem hade kort, brunt hår och den andra lite mer rött. Båda stod bredvid bilen stela och pratade ovanligt högt, nästan som om båda var halvdöva. Kanske 20 meter senare så hörde jag ett skrik från där de två kvinnorna stått med sin bil. Min valp reagerade direkt och vi sprang snabbt dit för att se vad som hänt. Men tänk på att jag bara var 16 år när det här hände så jag var ganska försiktig med vad jag gjorde när det gällde okända människor. Bakom ett par puskar och träd såg jag att bilen fortfarande stod kvar med motorn på. Jag såg ingenting konstigt, bara att kvinnorna inte var där. Men däremot verkade min hund se någonting helt annat. Han började skälla och morra så starkt han kunde, men det lät ynkligt, till och med för att vara valp. Jag har hört hans skall innan och då kunde vara riktigt tuffa, han var en rottweiler. Jag försökte få tyst på hunden men han vägrade sluta. Det var något som verkade hotfullt för honom. Plötsligt stängdes bilen av men jag var säker på att ingen var där och inte bakom ratten heller. Mitt hjärta började slå riktigt snabbt av det som hade hänt och Av att hunden vägrade sluta gnälla och skälla. Jag drog lite i kopplet på den och började gå iväg tillbaka hem. Flera gånger kollade jag mig bakom axeln för att se om någon var där men det var det aldrig. Dagen därpå berättade jag om det konstiga som hade hänt för en polare som bodde i samma del av staden som jag. Vi bestämde oss för att lämna hunden hemma i en timme eller två och cykla bort till den lilla parkeringen. Vi möttes klockan åtta och köpte lite snacks för att kunna underhålla oss under de två timmar som vi skulle kolla på bilen och se om ägarna var där. När vi kom fram till parkeringen stod bilen inte där längre men vi stannade för att äta upp alla snacks och dricka någon läsk som vi hade köpt. Efter ungefär en timme så ryckte jag i min kompis och sa att det kommer en bil från samma rondell. Inga andra bilar hade synts den här kvällen heller. Långsamt körde den här bilen fram och jag såg att det var samma modell som den jag hade sett dagen innan. Kalla kårar kändes genom hela kroppen på mig och jag berättade snabbt för min kompis som heter Erik att det var exakt samma bil som jag pratade om. Bilen åkte förbi rondellen och åkte mot oss långsamt. Dess blinkers började blinka och bilen åkte in på parkeringen som jag och Erik satt vid. Ut ur bilen kom samma två kvinnor som jag hade sett dagen innan. Jag började skaka och jag sa till Erik att det här var de kvinnorna jag hade sett. De började prata och skratta men plötsligt tystnade de och jag hörde två fasansfulla skrik från kvinnorna som fortfarande stod stelt vid sin bil. Jag och Erik sprang snabbt därifrån och hamnade hem hos mig. Jag har inte gått där en enda gång sedan dess och jag ska snart flytta från den där stan. Men det här kommer vara en av de dåliga minnen därifrån som jag alltid kommer bära med mig. Åttonde historien Monitorerna som lyste upp Av Mikaela. Jag jobbar natt på ett tvångsvårdande behandlingshem i södra Sverige. Eftersom det rör sig om just tvångsvård så är hela byggnaden omringad av höga staket och ofta taggtråd. Och för att komma igenom nästan precis varje dörr behöver man nyckel och ibland även en tagg med personlig kod. Stället är ganska slutet med andra ord och det är svårt att ta sig in och ut. Som nattpersonal är det alltid en i teamets uppgift att varje pass sitta i monitorrummet och bevaka övervakningskamerorna från de olika avdelningarna. Arbetet innebär helt enkelt att man ska överblicka vad som händer i byggnaden för att snabbt kunna trycka på larmet om någon boende kommer till skada eller är våldsam. Samt att hålla ett vakande öga över sina kollegor när de rör sig genom byggnaden i nattens mörker. De flesta av mina arbetskompisar tycker det är långtråkigt att sitta och kolla i kameror hela natten. Men när jag jobbar tycker jag bäst om att sitta i monitorrummet eftersom man får vara för sig själv där. Och dessutom tycker jag att det är intressant att följa vad som händer i kamerorna. Monitorrummet är ett låst rum med glasdörr som de som bor på behandlingshemmet inte har tillgång till. På stora skärmar visas livesända bilder från varje övervakningskamera som finns i byggnaden. Varje kamera har också en rörelsedetektor och om någon rör sig inom kamerans synfält lyser en symbol, röd, på monitorskärmen för just den kameran. Kameran börjar då också att spela in sekvensen. Från monitorrummet kan man genom glasdörren blicka ut över en lång, rak korridor på en av avdelningarna. Redan de första nätterna jag jobbade noterade jag att två stycken kameror kamerorna som finns i korridoren rakt utanför monitorrummet börjar signalera rött och sekvensen spelas in vilket alltså innebär att detektorerna har noterat en rörelse. Varje gång det händer tittar jag ut genom glasrutan i dörren till korridoren men ser aldrig någonting. Det är knäpptyst, mörkt och stilla i korridoren. Inget syns heller i kamerorna. Detta hände flertalet gånger varje natt och det var alltid just dessa två kameror det gällde. Till en början gjorde det mig rätt nervös. Mitt i natten är det ju ofta lite extra lätt att bli uppskrämd även över småsaker. Men med tiden har jag slutat att bryr mig om det och jag stirrar snarare reflexmässigt och utan att egentligen ta någon vidare notis ut genom glasrutan i dörren till korridoren varje gång rörelsedetektorerna börjar lysa. På rapportrundorna har jag fått höra av kollegor att de märkt samma sak med de två kamerorna men de bryr sig inte heller om det numera. Det är väl något fel på kamerorna säger de. Någon bugg eller så. En av de äldre kollegorna som har jobbat på behandlingshemmet i drygt 20 år berättar att det har hänt så himla mycket undliga saker i byggnaden. Och att hon knappt reagerar längre på oförklarliga händelser som kameror som visar rörelse trots att ingenting finns där. En kväll för någon vecka sedan pratade jag lite med två av de boende som har sina rum i korridoren där kamerorna signalerar rörelse mitt i natten och de kommer in på vad de lite skämtsamt kallar för spöket. En av dem berättar att hon ganska ofta vaknar mitt i natten av att någon knackar på hennes dörr. Detta trots att alla andra sover. När hon frågar genom dörren vem det är är det aldrig någon som svarar henne. Jag har ju själv sett i kameran att det inte är någon av de boende som är uppe om nätterna. De boende skämtar lite om spöket men det blir ändå tydligt av deras reaktioner att döma att de faktiskt på riktigt tycker att det hela är obehagligt. Medan den intagna berättade om knackningarna på hennes dörr slog det mig plötsligt att hennes rum ligger precis mellan de två kamerorna som om nätterna ofta signalerar rörelse trots att absolut ingenting syns till i korridoren. Det är dörrarna mot hennes rum jag ser på båda kamerorna. Sedan jag hörde henne berätta det här går det alltid en kall, ofrivillig ilning längs min ryggrad samtidigt som nackhåret reser sig när jag sitter i monitorrummet och ser hur rörelsedetektorerna lyser röda i kameran. Nionde historien. Vem sökte mig av Alessia? Det här hände en solig majdag mitt på dagen. Jag var 14 år gammal och bodde med min pappa i hans stora våning i Vasastan. Jag var hemma sjuk från skolan och hade jättehög feber, låg i sängen och halvslumrade. Klockan var väl elva ungefär och jag låg och tänkte om jag skulle orka ta mig upp för att äta någonting i mitt halvvakna tillstånd. Då ringde det på porttelefonen. Vem kan det vara som ringer nu, tänkte jag. Jag väntade inget besök och min pappa hade portkod ifall att han skulle komma hem. Om det var någon typ av försäljare eller kanske Jehovas vittnen så struntade jag i det. Så jag avfärdade det och vände mig i sängen för att somna om. Den skräniga telefonsignalen fortsatte ihärdigt ringa. Efter att hade ringt i flera minuter utan paus ställde jag mig upp för att se ut genom mitt sovrumsfönster som vette mot innergården om jag kunde se den som ringde. Till min förvåning såg jag en smal man klädd i frack som jag aldrig hade sett förut. Han stod på gården med ansiktet vänt direkt mot mitt fönster nästan stående på tå för att se upp till mig. Även om vi bodde på andra våningen. Jag duckade under fönsterbläcket för att undvika hans blick. Vem var det här? Hade han tagit fel namn? Skulle jag bara kanske svara honom och be honom gå? Någonting inom mig, en instinkt som jag inte kände till väst att jag, vad jag än gjorde, inte skulle svara. Det fortsatte att ringa på telefonen några ögonblick och i takt med det kände jag hur pulsen ökade. Sen tystnade telefonen och det förblev tyst i några minuter. Jag pustade ut lite och kikade ut genom fönstret för att se om han stod kvar. Men gården var tom. Jag ställde mig upp på skakiga ben för att gå till köket. Men när jag klev ut i hallen så stannade mitt hjärta. Eftersom ytterdörrens inklocka plötsligt hjält ringde och ekade genom den tysta lägenheten. Jag drog efter andan och hoppade nästan ur skinnet. Jag stod några meter från ytterdörren och stirrade på den. Tyst inom mig själv bad jag till Gud att pappa hade kommit ihåg att låsa idag. Det brukade han annars glömma eller till och med strunta i eftersom vi bodde så skyddat och tryckt. Det plingade en gång till på ringklockan och jag hörde mitt eget hjärta dunka i aronen. Sen började det plinga helt hysteriskt som om den som stod bakom dörren gick loss på ringklockan. Brevinkastet började öppnas och stängas och jag såg till min förskräckelse hur dörrhandtaget trycktes ner. Jag stod som förstenad och såg hur någon ryckte i handtaget på ett så våldsamt sätt att det såg ut som att handtaget skulle gå av. Jag tackade pappa i tanken för att han just idag hade låst dörren och stod orörligt och glodde mot den skakande och plingande ytterdörren i flera minuter innan det helt abrupt och plötsligt tystnade. Och förblev tyst. Minuterna gick. Jag lyssnade och det enda jag hörde var det intensiva trummandet av mitt eget hjärta. Efter några minuter som kändes som en evighet hade jag inte hört så mycket som ett fotsteg. Hade personen gått? Stod de kvar? Eftersom jag hade lugnat ner mig lite bestämde jag mig för att så tyst jag kunde tassa fram till dörren och lägga örat mot den och lyssna så intensivt jag kunde. Men ingenting. Jag hörde inte så mycket som ett knyst. I den gamla dörren fanns inte heller ett tithål. Det enda som fanns var ett polislås med en liten hasp som man kunde föra undan för att kunna se rakt ut i trappuppgången. Jag lutade mig framåt, förde undan haspen och tittade in i det öppna nyckelhålet. På andra sidan nyckelhålet stirrade ett kolsvart öga tillbaka på mig. Jag ramlade tillbaka på halmattan i ett stort skrik var på dörrhandtaget började rycka sig igen, våldsamt, hänsynslöst. Jag galskrek av skräck och ropade mellan snyftningarna: "Vad vill du? Gå härifrån." Efter några minuter blev det tyst igen och den här gången hörde jag fotsteg som försvann ner i trappan. Jag sprang till mitt sovrumsfönster igen och blickade ut på gården. Där stod vår portvakt, en jättesnäll man som hette Tony som jag hade känt sedan barnsben och pratade med den här mannen som jag hade sett ute på gården och som förmodligen var samma som precis hade försökt ta sig in hos mig. De bytte några ord innan den smala okända mannen i frack vände på klacken och gick ut mot gatan. Jag skyndade mig med att sätta på mig några ytterkläder och skor för att springa ut till portvakten för med honom kände jag mig ändå trygg. På gården mötte jag honom och frågade vad de hade pratat om. Tony stirrade på mig och sa med tom röst. Han frågade efter dig på engelska, förnamn och efternamn. Och när jag frågade vad han ville dig så vände han bara tvärt och gick. Jag sprang iväg mot gatan där jag hade sett den smala mannen i frack försvinna och kikade runt gathörnet. Där såg jag hur han satte sig i förarsätet på en svart bil och körde därifrån. Jag har inte sett eller hört ifrån den personen igen, ingen i min närhet har någonsin känt igen honom på beskrivningen och än idag är hela händelsen ett stort mysterium. Vem var han? Vad ville han mig? Hur kunde han mitt för- och efternamn? Och hur visste han var jag bodde? I vår familj låser vi alltid ytterdörren idag, även om vi bor i en villa i ett ganska lugnt och tryggt område och någon är hemma. För vem vet vad som hade hänt om min pappa inte hade låst dörren den där dagen. Tionde historien. Klädkammaren av Petra. Det här är en historia från när jag gick på gymnasiet och mer än 15 år har gått sedan dess. Jag bodde vid den tiden tillsammans med min mamma och min lilla syster i en lägenhet belägen i en liten sömnig hallensk småstad. På andra våningen i denna lägenhet fanns det ett sovrum direkt till vänster vilket var mitt rum. Innanför mitt sovrum låg en kläkkammare med öppning längst in i rummet sett från min dörr. Kläkammaren sträckte sig bakom hela kortsidan av den bortre väggen. Min säng stod i ena hörnet in till denna vägg med huvudgaven mot nämnda kortsida. Det här med kläkammare var något som jag var lite exalterad över innan vi flyttade in, då jag inte hade haft en sån tidigare i direkt anslutning till mitt rum. Den användes av oss alla men ändå, jag var väldigt glad. Jag har alltid varit en person som haft lätt för att sova. Lätt för att somna när jag lägger mig och lätt för att sova länge. Det började förändras. När vi väl flyttade in i denna lägenhet. Mitt fönster vette mot innergården och det brukade sippra in ett behagligt ljus från lamporna utanför under nattetid. Ibland även från månen när den behagade att visa upp sig. Av ljuset utanför brukade det formas skuggor från de möbler som stod i närheten av fönstret. En soffa och ett litet soffbord. Skuggan från kanten av soffan brukade kastas över en del av en byrå som stod bredvid den. Under ett antal månader brukade jag känna att min blick drogs till det hörn där denna byrå stod utan att egentligen veta varför. Det skedde automatiskt, lite som när man tittar mot en dörröppning ungefär. Jag gjorde detta även på dagtid. Under dessa månader, då min blick drogs mot byrån och de skuggor som kastades från soffan, började jag se en annan skugga ta form. I början syntes det inte så mycket, men den blev klarare och klarare med tiden. Jag kunde inte riktigt förstå var skuggan kom ifrån, då det inte borde kastas någon skugga just där. Det gick inte ihop rent logiskt. Och skuggan var i en ljusare grå färg, inte alls så mörk och skarp som en vanlig skugga. Den ljusgrå skuggan var inte så stor, ungefär 50 cm hög. Jag kände mig iakttagen och kunde inte låta bli att titta dit när jag låg där på natten och gömde mig under mitt täcke. Av någon anledning kändes det tryggare att gömma hela min kropp under täcket, som om det skulle hjälpa. Jag brukade alltid ha dörren in till kläkammaren stängd, då det av förklarliga skäl ledde till att jag fick mer utrymme i mitt rum. Och det hade även känts lite läskigt att ha dörren öppen på natten. Tanken på att ha dörren öppen som ett gapande hål in i ett mörkt rum var inte direkt avslappnande. Det hände dock att dörren stod öppen vissa månader när jag vaknade. Jag brukade titta lite urvaket på dörren och tänka att min syster eller mamma säkert hade varit inne där och hämtat något medan jag sov och helt enkelt glömt att stänga dörren efter sig. Varje gång det hände brukade jag fråga dem båda om de varit inne i mitt rum när jag gick ner för trappan för att möta dem i köket för att äta frukost. De tittade lite förvånat på mig med sina morgontröta ögon och undrade varför jag frågade det. Min mamma kunde bli lite irriterad och undra varför det var så viktigt för mig att veta. Lägenheten var ju allas hem. Min mammas, min systers och mitt hem. Och speciellt kläkammaren nyttjades av oss alla då vi inte hade så många garderober. Så jag borde helt enkelt inte bry mig om ifall någon av dem var inne i mitt rum för att hämta något där. Men även om min fråga störde mamma en aning så hade ingen av dem varit inne i mitt rum de månader som jag frågade dem. Vid den här tidpunkten insåg jag att jag hade börjat känna ett obehag gentemot den där kläckammaren. En morgon satt jag på sängen och stirrade mot en stängd dörr som ledde in till kläckammaren. Jag behövde hämta kläder och ta på mig för att sen gå till skolan men kunde inte riktigt förmå mig att öppna dörren. Det hände ett antal gånger efter det. Jag brukade tänka igenom vad jag behövde för kläder och vad jag hade lagt dem någonstans där inne innan jag med ett snabbt ryck drog upp dörren och hämtade vad jag behövde. Snabbt och effektivt. En kväll när jag hade gått till sängs för natten kände jag mig mer avslappnad än vad jag gjort på länge. Så avslappnad som man brukar känna sig precis innan man somnar. Jag kände mig trygg. Och hade inget behov av att lägga energi på att titta bort mot byrån den här gången. Rummet kändes lugnt och jag började slumra. Då hör jag tre knackningar precis in till mitt huvud. Jag blev klarvaken och stelnade till i hela kroppen. Kallsvettig insåg jag att knackningarna hade kommit inifrån kläkhammaren. Direkt på andra sidan den tunna väggen. Jag minns dem än idag Det var tydliga knackningar Knack, knack, knack Jag låg där i sängen Helt paralyserad Mitt hjärta slog hårdare Och jag kunde inte förmå mig att resa mig upp Och gå ut ur rummet Jag låg istället och stirrade på dörren In till kläkammaren Den var stängd Och till slut måste jag ha somnat Det var några oroliga nätter Som följde efter det jag gick och som vanligt men var lite stressad över vad som hade hänt den natten med knackningarna. Stressen ledde till nätter med dålig sömn. Jag brukade slumra in av ren utmattning. En av dessa nätter vaknade jag till av att jag var lite irriterad. Mitt täcke låg inte som det skulle och jag fick vrida och vända på mig i ett försök att få det att ligga bättre. I min halvslummer drog jag tecket åt mig åtskilliga gånger upp mot hakan då jag alltid sov med tecket över halva ansiktet. Men det hjälpte inte och jag fortsatte att dra i tecket. Till slut drog jag i det ordentligt då mitt tålamod började tryta och jag verkligen bara ville fortsätta sova. Jag finner mig själv stående på knä mitt i sängen. Min överkropp är raklång och jag står med knutna nävar med tecket i händerna mot halsen. Armbågarna pekar framåt under tecket. Tecket är vidsträckt och leder ner under fotänden av sängen. Vid det här laget är jag klarvaken och står och försöker förstå hur det här går till. Jag hade ingenting under sängen som tecket kunde fastna i. Jag upplevde det snarare som en dragkamp om tecket. Plötsligt släpper spänningen i tecket och det faller långsamt ner mot sängen. Själv ramlade jag lite bakåt då jag inte är beredd på att inte spänna emot mer. Vilket leder till att hela tecket rycks upp i sängen. Så jag sitter där, mitt i natten, vetskrämd. 110 Det presenteras djävla Maya. Vi har hört tio lyssnarhistorier upplästa av mig och Ludvig Josefsson och det finns många fler. Så se till om ni gillade det här avsnittsformatet så kanske det kommer fler. Men för den här gången är det dags att stänga butiken och tacka för oss. Vi hörs igenom två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden at Jag vill gärna läsa den och du har chans att få höra den här i podden.